Mark Media Pro Dash -pr Zone imezoeleka kwamba mtu anaweza kuhama au anaweza kuwa na mtandao mmoja au zaidi lakini kwa namba tofauti lakini kwa huduma hii ya kuhama mtandao bila kubadilisha namba yako ya simu inamwezesha mtumiaji wa mawasiliano ambaye anataka kuweza kuwa na namba yake ile ile moja ya mtandao A tuite akaweza kutamani huduma za mtandao B akaweza kuhamia kwenye mtandao B huku akiwa ameendelea kuitumia namba yake ya mtandao A tumeelezwa kwamba hii ni huduma ambayo kwanza ni huduma ya hiari huduma e, ambayo haina gharama ni kwa ajili ya manufaa yetu tuitumie sasa watu watakuwa wanajuuliza sasa nikitaka kuhama ninachukua nina hatua gani ili niweze kuhama kutoka mtandao mmoja kwenda mwingine kuna watoa kadhaa za, ku, za kuhama e, kwanza unatakiwa uende kwenye lile duka maduka rasmi ya watoa huduma nikisema maduka rasmi maana ni lile duka ambalo limeandikwa hili duka ni la e mtoa huduma a e, ili ni duka la Vodacom ile ni duka la Halotel ili ni duka la Tigo ili ni duka la Zantel ili ni ni ofisi ya TTCL al. Unakwenda pale ili uweze kufanywa huduma hiyo au wale mawakala rasmi ambao wameandikwa kwa eh, majina ya, ya, ya wale huduma eh, rasmi kwamba wanatoa huduma eh, za mauzo na huduma nyingine. Eh, Ukishatembelea pale eh, kwanza utamweleza yule mhudumu kwamba una, una lengo la, ku, la kuhamia mtandao wao. Naomba hapa nitoe tahadhari eh, huduma hii haitolewi barabarani kama watu walivyozoea kujisajili barabarani kununua lain barabarani huduma hii haitolewi barabarani eh, kwa hiyo utakwenda kwenye duka rasmi utamkuta muhudumu na yule muhudumu atakupatia form maalum ambayo ni rahisi tu kuijaza utaijaza baada ya kujaza E, Pamoja na mambo mengine utatakiwa utoe vitu vifuatavyo kwanza unatakiwa uwe na kitambulisho e, na katika vitambulisho vinavyotambulika katika sekta ya masiliano ni kitambulisho cha taifa kadi ya mpiga kura leseni ya udereva iliyotolewa kwenye jamhuri ya muungano wa Tanzania um, pasi ya kusafiria au kwa wakazi wa Zanzibar e, kitambulisho cha mkazi wa Zanzibar hivyo ndivyo utambulisho vinavotambulika kwenye sekta ya mawasiliano. Yani. E, pia uende na simu, simu yenyewe inayofanya kazi yenye namba ile unayotaka kuhama. E, kwenye namba ile ha, halisia unayotaka kuhama, e, uende down e, ikiwa kwenye inafanya kazi. Alafu uhakikishe salio lako kwenye akaunti za pesa mtandao, e, m Tigo Pesa Z pesa Airtel Money pesa